Etxegabe Eguera, sekiak ezaguttzeko giana aterbea egiturak aztaketa berezi bat eraman zuen handaiako kagiketan han bizi ziren jendeekin helburu aztelarik Eguera horria gerarantun hobea emaitea gurekin dugu aterbea egitura kozendaria pantxikabak e, bo egunan. Egunan? Lehennik aipatuko dugu hori eta etaerbarenen aktualitatera er aipatuko dugu baina sendako abiatu zinuten aztaketa hori. 2008an beraz uh, ginginoen behak eta sozial hori eta endaiako uh, erriko itxak uh, galdeturik. 2008an beraz ateratzen ginen uh, izan ziren konfinamendu uh, gara jaskarroietatik. Konfinamendu horrek uh, argi iman da gutienez... Herri bakoitzean, uh, karrikan diren jenden uh, nombaiko puroak ondatu zen, etxeguziak uh, eta zerbitzoguziak ondoren doren, kanpoan ikusten ziren jende bakartiahak, ziren uh, txegabekoak direnak. Bez, hor uh, gale eskatua izan zen behak eta sozial hori, eta bera zidu hilabetez hori iraman ginu. Eriko txek zuen galdetu, endaiakoak? Mai hori da. Zendako? Uh... Ba hori, uh, nun bait uh, konfinamendo horrek agertaraz uh, egoera berri bat. Uh, Endaian ere urteak zehar uh, um, skuat batzuk uh, luzaz idikiak izan ziren eta on berriki etxiak. Eta uh, karrikan agertzen uh, ziren olako ezadostasun batzuk. Ingurumenarekin behaz uh, idu elementoriek uh, mm. uh, motivatu zuen uh, erriko etxiak uh, behak eta horren uh, eskatzea. Al, nola, nola era baitzuna lan hori konkretuki? Joiten zitek karri karikara eta sekatzen duzu e, nola iten duzu e. Bon, euh la norek chupo uh, chat sinitu euh les marchés bisikles eta ça process bisikles eta ikiala. Da. Uh, egiten da eta carricako lana egiten duzunean berduzu uh, non baita e mat principe kel uh, e respecte tout chartes maitira beste arena erimoan. berezia da kanpotik entzutea baina nereimu publikoa bilakatzen baita euh carrican uh, diren, jendean indan nereimoa. Beraz uh, hiru uh, eta pak biziki zehatzak respetatu behar dira, uh, lehen lehenik badu zure inguruna jak, uh, jakin. Uh, zergi den entzore uh, beaketaren ingurumen humanistikoa, uh, egiaren uh, antolaketa, uh, Behar duzu bere zikie ere e, bat eraman, eta karrikandiren jenden gan uh, nun baita identifikatoa izan. Identifikua uh, tze uh, prozesu hortan, berduzu ere argi uh, azdu zer egiten duzun karrikan, zer dago um, prezentzia hori maiten duzun regulartasun ean. Eta ondo tiktik, kishkanaka, kishkanaka, harreman hori sortzen duzu, eta argi uh, ki ere adiarazten duzu, behak eta bat egiten ari zirela, eta joanaran harran uh, harremanak sortzen dira, eta ha, se, eleak... Se, se, uh, se duzu eh? Uh, kanpoan bizi jendeak uh, uh, uzkug da, uh, beldug da... Ez gauzak uh, denbora uh, eta argiki egiten direnean eta pa horiek untxe respetatzen direnean ba beti uh, nahiko baikorra da baikorra eran nahi du hageman hori onartzen dutela Ara. eta beraz uh, elea eta aien uh, bizitzeko elementu horiek uh, aipatzeko preldirela hori, uh, hori egina izan da edu uh, ilabetez. Berogeeta mabi pertsuna hortan uh, kurutzatu ditugu eta uh, kopuro horietatik beraz uh, jakin uh, bi uh, ditugu elementu kantitatilboak bizstandena. Adierazten duena, nor diren, uh, gizon, emazten, diren. Ki, gizon, emazte, nola biltzen diren. Gizon emazte, bada diferentierik? Bai, bada diferentzia, behaz, uh, bon, uh, tokietan to, to ikusten dugun bezala gizonak ke, keien guak dira. Azpimaratu zen ala daian, da emazten kopurua nahiko go, gorazela, euneko goita iroa. Orduan duan, uh, behaketa xoseala, emaiten dizua gazki bat, memento bateko, ba, garegon joan ez, behar bada gauzak difentak izango litzateke, baina nor. Gara ian, emazten kopurua nahiko azkarazen. Ikusi genuena honet eta nire nola ibiltzen ziren uh, endaian, eta hori edo zein uh, sozo lehizikoki ikusten dena, mena ikusi, ikusi zen, ba jendeak ibiltzen dira nahiko taldi taldikipika, mm. uh, eriantzea, mugitzen dira ainitz, eta mugitze hori tokibatetik bestera, ba egiten dira edo aroaren araberan, edo ingurumenarekin duten ahimanen araberan, eta beti doaz bat uh, egoiteko tokien finkatzen, eta ikusi egineetan talde horietatik ikusten da uh, zehazten dituz dela jen tokia utuak eta talde bat, eta ziren hiru gizon eta jen iru ikriteruak ziren eskoletatik urhune zaitea trabarik ez sortzeko uh, Horekareka šo maitin dute beraz, ez duten nola nahi kautatzen? Biziki kaso egiten dutea, jen egun ingurumenarekin lotua da eta ingurumena ez da nahiko beti, baikor, erres, edo uh, onartzen duen ingurumen As. bat presenziortaz. Eskoletatik, eskoletatikugun bat? Bai, uh, gero ur, uh, iturri baten ondoan, pa hori da, ara, ura eta erateko eta garbitzeko iturri bat okaiteko, eta gero elektrika tokibat ere, haien portablea kargatzeko. Beha, zintxatzen dira diskrezioan ibiltzea. Eta holako araberako tokiak kautatzea. Gero ekusegin itoan biten den zinagusi, alde batetik... Uh, endaien bazen, or, uh, skuata riburu zaipatu dudan bezala, taldean pixka bat ibiltzen den uh, uh, gizon talde bat, biziki sozializatuak, integratuak, endaien sendimendu azkar batekin. Horirako ba, gitu dut, bai, uh, basutela, lekuaren uh, sendimendu bat? Bai, eta hortan, uh, nahiz eta uh, aien idekiak izan edo ez, ba, ogoi bateko uh, talde bat, endaien hartar uh, sendimendu azkar batekin egoiten da, eta uh, urte hainitz endaian egoetan direla. Haiek dute ustuz gehiago komunitateko uh, bizi moldeaz, koatetan ibiliak izan, uh, beraz uh, dinamika nahiko interesgarria, baina noro hartu gineen ere egoera indibidualak piska keska garriak zirela eta berezikio usasunaren aldetik. Bigarren taldea piska dizentazen eta uh, nola erren uh, keska edo uh, beldoramdiagorekin ibiltzen, talde ahuntipiak edo bakarri kibiliz eta hor dira ekusitugunu mazteak. Emastiak naiko zailak izan, zaila izan dira gubiltzeko, gutxitzik iten, eta um, ez batek erran nulo egiten zuen, behaz ikusten zen, beldur eta babesaren aldetik emazteak hainitz defentsak emaiten zitustela. Behaz hori ikusi zen, piskat, erriaren dinamikan, ateratu ziren tendentzia azkarrak. Hori baiatu duzue gero, hori egin duzue, agapostu obe bat emaiteko, horien beharrei, ondotik zerbait plantan ezagir duzue, ezartzekoa duzue, zer eman... Zer da ondorioa azterjetakoen ondorioak edo, edo edo geroa Ordon bitan, uh, gure uh, elgurua behaketa horren da, beaz egin ditugu gure proposamenak, zer eskaz, zer behar ikusten genuen behaz ere honetan eta bertzalde horrain ikustiko, bai herriko etxaren bai uh, tokiko eragilen gandik, ze uh, bide eta ze se ja. segida eman den eginditugun proposamenak. Beraz, uh, uh, lehen lehenik, uh, ikusten da behar dela ptsutuki uh, koordinazio bateraman, eraman, partaiden arteko arremanak sendotu, bai egoera eta uh, individualen inguruan, gaur egunen daian eskaz dena, da zinez uh, karikandiren jenden inguruan, haien proiektu sozial, mediku eta administratiboaren eramaiteko koordinazio bat, hori alde batetik, eta biztandena ere, uh, ere monetan, uh, aterberik ezta salbu neguan, jendea urte guzian egoiten diren jendeak nahi ku importanta da, beraz bai lari aterbe baten idikitzeko, puntu askar bat bezala ateratu da ta horiek aterbea onasttuko lukete, zeneta batzutan ez dute onartzen beretxiki gudan e, nahiago dute hoiek hautatu? Uh, lo egitekotukkiak... Lehenetarik bada, biztan dena uh, sasoinen araberan bakoitzak autatuko du nolako aterbe bat nahi duen, baina noroak uh, gubegoita margen dikusitugu, segura askirogoita margen inguruan dira egunerokarrikan, behaz uh, kopuru horgen uh, artean bakoitzak eta bemento batean bai aterbetzea, ezaitea eta toki pixkat uh, uh, segurtatu batean egoitea, sede azkar bat da. Ostio nahi patutzu osasuna, osasuna ere elikageia eta osasuna lotuak dira, bets? cea tu pențiațenut punctul importante va ba de la n-o la aiținut teorie că oșașunar a sobat tutelarică? Nek ez, zaila da, ordoan badira zinez aterbea uh, um, karikandiren jenden buruz joetendiren uh, mediku zerbitzuak, ospitalak uh, garaturik izan uh, La Paz edo Emoa uh, da Ekimobilakzeo zoen psi, haiek jadani joetendira jenden gana, uh, bera bada, er, um, pixkat presentziaz kartzeko beharra bada, eskaz hainitz badugu da uh, tokiko medikoen gandik ez dute, uh, edo gutik dute uh, medikoen, kubat uh, haien referentzi bezala. Beaz usasuna ez da lentasun bat, edo lentasuma bilakatzen da larrialdi uh, egoeran jartzen direlarik, oh, ja. eta zinez uh, bala, saiatzen gira, nola erran <coughs> partai dugu zien artean, hori indartzea eta bide piskatiran koragoak finkatzea. Justu, horretara zikudugu demora joan zaigu panxika, horretara zikudugu tabluduzoak elke arteak ere ez duela horrein magik neguan, ez negua neguan magik bazkariak emaiten, baita ere udan eguerdean, bazkari eh, beroak emaiten dituela, eta beraz, hortan eh, ere lan egiten duzuela. Bestarik ez, panxika eibarbur, mire esker, urekin izanik. Mire esker, zuai. eta bestaldi bat arte. Bestaldi bat arte, adio.